A... GIA! A... Ja, ja, ja, ja. ria vidadazo a, a Ch salióo berry ontara salió berry ontara ere, denboraldiei berria hasten baita dugu, gogotxu urtero bezala eaka pazakaren, denboraldiau amaitzeko, eta ba, urtero bezala ba, kaina ederra sartzeko zuen e, belarriei, eta zera ba, kaixo esan beharrean, agur esango dugu e, agur taldearekin hasi e, baita dugu saioa eta sasoia eta denboraldia. Agur e, taldea, talde gernikarra dugu, talde gaztea, epe bat eta demo bat eta disko bat e, dutenak. Eta bat kasu enten e, e, ba, diskotik e, diskotik kantu bat e, entzun dugu hain e, zuzen e, ere ja ikusiko dut e, LP hainenbait e, dut e, bueno berdin zait berdin zaituzteu dela markatu <coughs> e, kantu hau garena gara diskotik eh ba, hartutako kantua Thou en Enough uste dut e sigilluak e, diskoa esango nuke tira eh agur taldeak ireki zuen mondran rol izeneko jaialdia, ustaiaren zazpi eta sortzian izan zena arrasaten, arrasateko Monterrone parke hortan eta atira, ba, festival horretan ba hainbat, e, ba, gauza antzeman e, nituen, adibidez e, aspalitik nenguela, e, Monterron parke horretara joan e, gabe, ba, porturen omenaldia izan zenetik pentsa, zenbat e, urte pasa diren eta toki ikaragarria da, ba, kontzertuak e, egiteko, eta ikusteko aro ona bada, noski badu ba, ola e, anfiteatru e, antzoki forma bat, e, eta ola, olako piztetua shutane banatua dago eta nik usteleku oso egokia bai serik bai zutik egoteko kontzertu, kontzertuaz gozatzen eta festival hau agur e, taldeak gerdikarrak ireki zuen eta ondoren ba, arrasateko talde baten e, uste dut itzulera bat e, egon zela eta hau da taldea <gülüyor> lengoan, eh, spezial kriu taldea arrasatea rentzun dugu baina agur taldearekin eh, jarraituz, ba esan behar da ba, oso kontzertu ona, eskain zutela ez nuen eh, taldea oraindik zuzenean iku, ikusita, eta maitatu nuen, ba ikusi nuen anzeitar ditan eh, aziziren, eh, txintxo-txintxo eta horrendik ba, jende gutxirekin eh, ba Ba, Festivalean, jendea gutxika urbiltzen e, joan zen, eta, ba, hori kontzertu txukuna eta ondoren e, entzun ditugun Special Crew taldea atera ziren Special Crew ba, Deskontrol eta Arkada Sozialeko jendez e, osaturiko taldea genuen eta esango nuke ba, olako itzulera puntual bat izan zela zakit kontzertu gehiago eman dituzten, hala ez eta 2002an e, disco bat e, disk, kompak bat e, kaleratu zuten, ba lau kanturekin eta hortik ba, kantu bat e, entzun dugu. E, beno, nik uste errepika gutxi egin zituztela eta ba gehiena ba, bertsio kantuak e, izan ziren eta haien kanturen bat ere jo zuen special e, kriu taldea kauek ezaspia eta laurdenetan hasi e, zuten e, bere Saioa eta ondotik beste talde hau etorri zen. iru taldea genuen e, Mondran Roll festivalean ateratzen irugarren e, taldea oraindik ikusiak ez dituen e, zuzenean e, eta beno bak ba momentuko Ba, Euskal Herriko taldetako bat e, dugula. Roten 13 e, taldea esnituenean entzunak eh baino eria san e, zuzenean eh ba una variedad ban neko dituztela. Kriston zuzenekoa e, zuten eta beno ba zen bezala pizkat eh ba, Gipuzkoako punkoi estiloa jarrezten dute, baino hainbat e, folk elementu sartzen eh, diskiete ere ba haien kantuei. Eta, bueno, soinua, naizenez, nik uste dut antolatzaiek e, pentsatuko zutela, hau ba, punkientzako e, festival bat denez, e, ba, soinuak ez du importa. Eta, ba, egia esan, e, talde gehienetan, e, soinua oso, oso, oso eskasa, e, izan zen ia, ia, ba, belarritatik odol e, egiteko. Eta, kasu hontan roten mairu taldean, ez, agur soni hona izan zuen rote hona amairuk haien e, teknik, e, teknikaria karrezutela edo aldatu zuten beintzat e, eta basekulako soni hona izan e, zuten ez beste talde batzuk bezala, ostiralean e, desente samari egon zen baino larun batean buf, ikaragairi txarra izan zen e, soinua eta bueno festival festival hau antolatzaiek ba, dirua ateratzeko egiten zendutenez, esan behar da ere ba, prezioak ikaragarri garestiak, ez direla, pentsa garagardo baten gatik lau euro ordeindu barziren, ba, plastikosko ordaindu barzen plastikosko edalontzi batean, eta hortik e, guztia gora. Zergeio, e, ezin zen di, diruarekin ordaindu, baizik eta alako txartel batzuekin e, ordaindu behar zen, e, non gutxienez boste eurus hartu behar ziren, e, eta zen izan zen sorpresa festivala amaitzean, e, dirua itzultzen ez zutela, e, eta di, dirua ez itzuli, eta gaineran e, eskatu ondoren ez zuten e, erantzuten e, e, festivaleko arduradunek eta erantzuten e, zutenean aste ba, bat bakarrik ematen zuten diru hori itzultzeko. Nik e, dirua nuen hor barnean e, egin nuen e, beharrezko kudeak eta dirua itzultzeko e, garaiz eta esan behar da horrendik ez dudala jaso. Beraz e, nik ez nahi zolako ba, diruaren inguruko festival hauen e, oso zale, zain urtean batean egonitzen, aurten hontan, eta, beno, ba, egia zan e, guguak, e, Gentsen zaizkit, kit ba holako lekuetara e, joateko. Tira e, bai, bai soinu aldetik bai ba hori. E, La Purrit diru lapurreta aldetik. eta Atletik, baina bueno, ego nintzenez, ba taldei buruz eh hitz egingo dut eta roten amairuren kontzertu ikaragarriaren ondoren e, ba talde hau etorri zen. Bai, hemen genituen Charlie Harper eta bere UK Subs taldea edo subs guretzako. E, UK Subs talearen e, ba, azkeniko diskoko kantu bat e, entzun dugu, bai, e, ukazubu ze zetara nio iritzitzen e, bere diskoetan, baina gerora beste diska, aien kantuekin beste diska oso bat e, kaleratu zuten, e, reverse engine, reverse engine uste dut zela diska hori bat, e, nahiko diska ona dena, eta bertako, ba, kantu bat e, entzun dugu oraintxe bertan tira eh UK Subs ba agurreko UK Subs taldea bere agurreko biran daude haien e, kantaria Charlie Harper 1988 urte e, badituela jea da punkaren ugazaba dugu eta beno ba erabaki du ba Hren hartzeko tenorea baduela erazego handia UK Subs ikusteko gau hontako ba O, kitzik agarri haundia zen, juk e, eizabz ikustea, baina ez zuten haien e, formakuntza oberena ekarri, ba, nabari zen bazken ba, urtetan, ibiliden Jamie Oliver zela baterian eta, o, ba, ondotik zuten bateri berria, ba, nahiko motela zen, e, abestiak nahiko motel zen, zituen eta e, karri zuten gitar jolea ere ba, etze de oberena, ala ere Ba, ongi pasa genuen e, UK subs, UK subs ba, agurreko birako kontzertu hau ikusten eta haien e, klasikoak ikusten eta bueno, e, erran behar da soinua eskasa izan zela zuten haien teknikaria ekarri, beraz e, gitarra gutxi, grabe asko e, baina hala ere ongi pasa behar izan genuen e, kontzertuaren, egunaren Ba, berezitasuna rengatik. Tira, UK eizap zen e, emanaldia, egunez izan zen, e, arraroa egiten da talde hau egunez ikustea, e, bederatziak eta bederatzi terdiak inguru hasi ziren, eta ba, ondotik e, ba, gaueko beste talde izartako bat, egon zen. never take the pride away from me my sleep lost it makes me want to live and fight for what I am I gotta Suediatik, perkele, taldea genuen, ba, eskenara, urrengoa, atera zena, hauekea marterdiak inguru, a, atera ziren, eta, e, bueno, ya da, jende ba, pila, zegoen, e, ba, gaueko, ba talde gehiien e, jendeak jaian itxarreton zuene taldea genueniz naiz talde honen oso jarretzaile baino egia esan e, ba jendeak e, ba, haren kantu guztiak abesten zituela e, eta ba, soinu desentearekin e, egon ziren espetakulu ona hem, eman zuten e, baino bazidurien pizkarte ba, zi, ba, pixkat, e, ba e, kaskamutzak jotako ba, heavy metal talde bat eh, edo kon zerbaite eh, zela tira e, eta hagoen ondotik eh, sekulako taldea etorri zen wow well, yes, hell, yeah, you're not in it while I learn so so right, and you'll you see, and you'll track before your eyes I'm happy, and you'll come out now You won't be, oh, just right And too bad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 que Estatu batuetatik ziko fitol taldea genuen eta ikaragarrizko kontzertua eman e, zuten, ba gaueko oberentarikoen e, artean egon ziren ziko fitol, Amerikarrak noski. E, estatu batu hartak direnez kontzertu saltoka saltoka zuten e, badirudi Estatu batuetako taldeak e, ba, saltoka ematen dituztela haien e, kontzertuak ba, New Yorkeko jarkorearen, ba Erreferentziaetako bat dugu ziko fitol Taldea etago naiz eta urteak pasa guztiz forman e, dagoen e, taldea bai musikalki e, bai fisiikoki haien e, saltoengatik eta bar ikaragarri, eta beno azken taldera ez nuen ikusi e hasiera bakarrik ikusi nuen baino e, adin batekin ja da hobeda ba, goiz e, sartzea gero hurren gogunean berriz e, itzuli ahal izateko eta azken dea ba, eska musikaren klasiko bat izan genuen. <coughs> Badmaners taldea genuen haien ba, ba, arrakasta ahondi batekin, ahondi bat entzundu zuen, eta ba, ola itxi zen lendabiziko gaua ba, eska soinu dantzagarriekin, eta datorren urrengo gunean larunbata sortzi, ustaiak sortzi, ba, talde honekin hasi zen. Hemen ba genuen eh, Made of Ace izeneko taldea, talde bitzia Lau Aizpa direlako eta Made of Ace eh, izenorreke eh, ba eh, nola da e, kartetan den hori e, asa asa badontziena do, asa edo duguna izena baino eiz izen hori ba, gauza bitxi baten gatik e, dator a e, eta c haien e, e, gola izpen izenengatik eta e Elliot, abizena dutelako, argituko dut, adibidez, eh, aien eh, gitarrista eta kantaria, Alison Kara, Elliot, deitzen da, ACE C, E, eh, haien, eh, beste gitarrista, Ana Coral Elliot, eh, basularia, Amy Catherine Elliot, eta eh, bateriolea, eh, Abby Charlotte Elliot, i, iruak, A, Z eta E, izenarekin e, haien, e, ba, lehen hori delarik beraz, hori da taldearen izena ba, e, bitxia, bitxia bitxia, oso bitxia e, zuzeneko ona eman zuten eta soinu ikaragarri txarra leheneko talde izatea ba, ordaindu zuten eta normalean beste kontzertuetan izan behalzen graben festa bat, bakarrik bomboak eta basuak, hauek hauen bas Ezen bat ere e, entzuten, beraz, pentsa nolako, e, nolako festa izan zen. Ala ere, kontzertu ona, haieke zena gainean guztia eman zuten, e, eta ba, talde hau ikusteko parada ederra izan zen. Urrengo taldea, Hau izan zen. begaren taldea, egunean ere Zvetlanaz taldea izan zen Olga eta bereak e, ba, egurra, banatu zuten e, ez bat duzu ez Zvetlanaz ikusi, gomen agarria da, Kristuna abeslari eroa dut eta denbora guztian dantzan e, gauzak e, egiten eta e, ikus garritasun e, ahondiko abeslaria italian kokaturiko taldea dugu eta erruziar jatorriko abeslaria dugu hor Olga, es taldeko abeslaria. hauek ere balarren artean e, soinu joan etorrien artean jo beharri izan zuten, e, baina hauek bueno, e, e, sarriago etortzen dira onateta ikusteko aukera gehi daude. Be, egon ziren e, Donostian iotzenanegon e, intzen duela urte batzuk eta eta beno ba, aukera gehi izango dira talde bikain hau ikusteko. Eta o recuerdo cuando sol y No sabe lo emociona che veíaiamo sali birboiz, izan zen, urrengo taldea, beha saingo taldea, ba, zuzeneko <coughs> ba, zuzena, ematen eta ba, jada hien de askorekin, aien abestiak, e, abestiak abestiak kantatuz abestuz, eta ba noizean behin elkartzen den taldea dugu, aspaldi desegina eta ba, duela urte batzuk baitzulerat disko bat e, grabatu zutena eta jada noizean behin elkartzen direna kontzertu batzuk e, emateko, eta datorren tal Lea que se cula con el concerto de Manzuen. Subterranean Kids talea genuen e, ba, sekulako zuzenekoa eskeniz. E, laroi garren amarkadararen e, erdian sortutako taldea aspaldian utzita zutela disko batzuk kaleratu eta baitaren noizean behin itzutzen den talde hoietekoa dugu baina hauek e, ikaragarrizko egurra eman zuten haiek e, bazuten teknikaria beraz Kriston Soinuarekin e, gitarra potenteak, bateria potentea e, eta ba saltoka zerien, e, abeslari bat ba haren e, aldina ikusita Kristona e, izan zen e, taldea ez zala hurrengo e, taldea Buscox taldea izan zen eta ba eskasa, eskasia izan zen kontzertua sekulako gogoak nituen talde hau ikusteko baina soinuak etzien batere batere lagundu bomboa eta basua entzuten ziren bakarrik noizean behin gitarrakola euli bat bezala entzuten ziren eta beno aukeratutako kantuek etzuten geiegi lagundu eta ere zeren naiz eta ongi egon azkeneko diskako kantu pila bat sartu e, zituzten jendeak ezagutzen ez e, zituenak, eta klasiko gutxiago sartu zituzten. Beraz e, bai soinu aldetik eta bai jarrera aldetik, behar bada kontzertuko festivaleko talerik eskasena edo, zoritzarrez buskox talera izazen ere zor, zoritzarrerako, behintzat e, baino entzungo dugu buskox ondotin atera zen talera Kada sozial taldea Arrasatetik e, eta arrasaten Jotzen eta ba, Gaueko ba, momentu ba, Gorenetako bat e, Eman zuen e, taldea Orain bai, teknikari zaldatu e, Gitarrak entzuten ziren Potentzia zegoen e, Soinuan eta ba, Sekulako egurra Eman zuten e, Eta beno ba, sorpresa bat izan zuten Kontzertuaren e, barnean Non e, Fermin muguruza atera atera zen e, ba, kantu pare bat e, kantatzeera e, arkada sozial e, taldearekin e, jende guztia erotu zen e, momentu hortan eta ba, sekulako kontzertua eman zuten eta hahauuen e, azken aurreko taldea ziren eta kontzertua festivala hiteko interrupters taldea tale Estatu Batuarra... E, genuen nik ez nuen e, jarraitzen, talde hau ez da ere, alako ba, kaliforniako pop, peska eta punk e, taldea, genuen, e, eta egia zan e, bat zuzenean, kriston soinua eta kalitatea eman zuten, e, maido face taldea irua izpaldi, laua izpaldi baziren, hauek hiru e, anai dira e, interrupters taldekoak eta abeslaria mm, e, eskonduta batzularerkin eskonduta dago emaztea, e, zenarre emazteak dira, beraz dena, talde hau ere, dena, e, familian e, gelditzen da, esan Ezan behar da, ba, jende gehien ukan zuen taldea, ba, interrupters, talde hau e, izan e, zela dena bete-beterik zegoen, eta ba, jende askok haien kantu guztiak sekizkiten eta abesten e, zituzten eretzako sorpresa bat, ez bain nuen e, ba, talde hau ezagutzen edo jarraitzen bentsat. Eta, beno, ba, alako une bitxi, une on ahondi asko utzi zituen e, taldeak, ba, zituzten, e, gainean igotzeko tarima batzuk eta, eta beti estatuatu direnez, beti saltoka, eta mugitzen, ibitzan e, ziren, tarimetan e, igotzen eta, eta jaisten, Beraz, espektakulu ona, baino zuek ikus ea olako festivalak maite dituzuen. Hala ez, e, fe, diru pila ordaindu sartzeagatik gatik, gatik e, dirua ez itzuli, soinu txarra, taldeak e, teknikaria ez badakar. Beraz, ez dakit aukera ona den e, Ala ez, hoi zuen esku uzten dut badira beste festival eta kontzetu txiki anitz e, ziurrenik hobeki egonen direla beraz, usten zaitu uste interrupte zaldearekin, datorren azterate You Yeah